Робить щось дуже дивне, він її обіймає. Вурс дуже старий, дуже старий вурс, Ельзо, гарчить він секретною мовою. Я не можу, коли всі весь час помирають, схлипує Ельза. Вовче серце тримає її обидві руки, обережно стискає її вказівні пальці. Він тремтить, наче тримає в руках розпечене залізо, але не відпускає її як людина, яка розуміє, що в житті є речі. Важливіше за страх перед дитячими мікробами. Дуже старий вурс, дуже втомився Ельзу. І коли Ельза істерично хитає головою і кричить йому, що більше ніхто не помре на її на руках, він відпускає одну її руку, лізе в кишеню своїх штанів, дістає звідти дуже позмаканий шматок паперу і вкладає її у долоню. Це малюнок. Ясно, що малювала його бабуня, бо малює вона так само добре, як пише. Це карта, схлипує Ельза, розгортаючи малюнок, як схлипуєш, коли сльози закінчились, а плачніє. Вовче серце обережно розтирає долоні по колу, Ельза проводить пальцями по чорнилу. Це карта сьомого королівства, каже вона більше собі, ніж йому. Вона знову лягає на стіл біля вурса, так близько, що його шерсть колує і крізь светер. Відчуває його тепле дихання із холодного носа. Він спить. Ельза сподівається, що він спить. Вона цілує його ніс так, що її сльози течуть йому на вуса. Вовче серце обережно прокашлюється. Було в листі. В бабусиному листі, каже він з секретною мовою, і вказує на лист. «Мі пардонус, Сьоме королівство, твоя бабуся і я, ми збиралися побудувати його». Ельза уважніше розглядає карту. Насправді, це карта всієї України з просоння, але і з зовсім неправильними пропорціями, бо бабуня була не мастак у пропорціях. Це сьоме королівство зображено якраз на місці руїн Мібаталусу, шепоче вона. Вовче серце розтирає долоні. «Міпардонус можна побудувати на Мібаталусі, ідея твоєї бабусі». Що означає «Міпардонус»? Питає Ельза, притулившись щукою до щуки Вурса. Означає, я прощаю. По його щуках котяться сльози в з ластівку. Його величезна рука обережно лягає на голову Вурса. Вурс трохи розтуляє повіки і дивиться на нього. Дуже старий Ельзу. Дуже-дуже втомився, шипоче вовче серце. Потім він легенько проводить рукою над раною, яку ніж сама прорізав крізь товсту шкіру важко відпускати того, кого ти любиш. Особливо, коли тобі майже вісім». Ельза підповзає ближче до Вурса і обіймає його міцно-міцно-міцно. Він із великим зусиллям вистаннє дивиться на неї. Ельза усміхається і шипоче «Ти найкращий перший друг, який у мене був». І Вурс повільно облизує її обличчя. І від нього пахне сумішу для бісквіта. І вона голосно сміється, а по її щоках ллються сльози. Коли хмарки тварини приземляються в країні спросоння, Ельза щосили обіймає його й сюпоче. Ти виконав свою місію, тобі більше не треба охороняти замок. Тепер захищай бабуню, захищай усі казки. Бурс востанє облизує її обличчя, а потім він біжить. Коли Ельза повертається до вовчого серця, він мружиться від сонця, як той, хто не був у країні спросоння протягом вічності довжиною в багато казок. Ельза показує на руїни Мібаталосу. Ми можемо привезти сюди Альфа. Він знається на будівельній справі. Зрештою, він чудово вміє робити шафи. А нам же потрібні будуть шафи у Сьомому Королівстві, правда ж? А коли все буде готово, бабуня сидітиме на лавочці в Міамасі. Точнісінько, як дідусь у братах Лев'яче Серце. Це назва казки, я читала її бабуні, тому я знаю, що вона чекатиме на лавочці – бо в неї така мода – цупити різні штуки з казок інших людей. А вона знає, що брати Лев'яче Серце – одна з моїх найулюбленіших казок. Ельза все ще плаче, вовче Серце теж, але вони роблять усе, що можуть. Вони вибудовують слова прощення з руїн слів боротьби. Фурс помер у той день, коли народився брат Ельзи. Ельза вирішує, що коли брат підросте, вона розповість йому про все – Розказуємо про свого першого, найкращого друга. Розкажу йому, що іноді щось мусить посунутися, аби щось інше могло зайняти своє місце. Десь так, як вурс поступився половинці своєм місцем в автобусі. А ще вона вирішує, що обов'язково скаже половинці, щоб він через це не сумував, і що його не повинні через це мучити до користь сумління. Бо вурси терпіти не можуть їздити автобусом. 33. Дитина Важко закінчувати казку. Звичайно, усі казки повинні коли-небудь закінчуватися, деякі ніяк не можуть добігти кінця. Ось це, наприклад, давно можна було закінчити і прибрати подалі. Проблема в усіх цих героях у кінці казоків в тому, як саме вони збираються щасливо жити до кінця своїх днів. Ось тут і криється заковика для оповідача. Бо люди, які досягли кінця своїх днів, мусять покинути тих, яким доведеться доживати свої дні без них. Це дуже і дуже важко бути одним із тих, хто мусить залишитися і жити без них. Із ветеринарної клініки вони повертаються вже поночі. Увечері, вперед день Ельзиного дня народження, вони з бабуною завжди робили снігових ангелів на дворі. Це був єдиний вечір у році, коли бабуня не говорила погано про ангелів. Це була одна з найулюбленіших Ельзиних традицій. Вона їде в таксі з Альфом. Не тому, що не хоче їхати з татом, а тому, що тато сказав їй, що Альф був злющий на себе через те, що був у гаражі з таксі, коли Сем вчинив отеж західтя. Злющий, бо не був поряд, щоб захистити Ельзу. Альф із Ельзою майже не розмовляють у таксі. Так буває, коли нічого казати. І коли Ельза нарешті каже, що їй треба дещо зробити вдома перед тим, як їхати в лікарню, Альф не питає, що і чому. Він просто їде. Ось такий він Альф. Ви вмієте робити снігових ангелів, питає Ельза, коли таксі зупиняється перед будинком. Мені 64 роки, чорт забирай, гарчить Альф. Це не відповідь. Альф глушить двигун. Ну, може мені 64 роки, але мені не було 64 роки, коли я народився. Звісно, я можу робити бісових снігових ангелів. І тоді вони роблять снігових ангелів. Цілих 99. І потім вони про це ніколи не говорять. Бо деякі друзі можуть дружити майже не розмовляючи. Жінка в джинсах дивиться на них з балкона. Вона сміється. В неї це добре виходить. Коли вони добираються до лікарні, тато вже чекає їх біля входу. Повз них проходить лікар, і на якусь мить Ельзі здається, що вона його знає. А потім вона бачить Джорджа, біжить через усю приймальну і кидається йому в обійми. На ньому шорти поверх тренувальних штанів, а в руці він тримає склянку з крижаною водою для мами. «Дякую за те, що ти біг», – каже Ельза, обхопивши його обома руками. Тату дивиться на Ельзу і видно, що він ревнує, але намагається цього не показувати. Йому це вдається. Джордж теж дивиться на неї, ось «Я досить добре бігаю», – каже він тихо. Ельза киває. «Я знаю, це тому, що ти не такий, як усі». А потім вони з татом ідуть до мами. А Джордж залишається на місці і так довго стоїть, тримаючи склянку з водою, що зрештою вона знову стає кімнатної температури. Перед маминою палатою стоїть медсестра з суворим виразом обличчя. Вона не дозволяє Ельзі зайти всередину, бо в мами були складні пологи. Так, висловлюється медсестра дуже твердим і рішучим голосом з притиском, вимовляючи склад у слові «складні». Ельзен та тато прокашлюється. «Ви часом тут не новенька?» Яке це має значення, гучним голосом запитує медсестра, сьогодні ніяких відвідувачів, відрізає вона абсолютно безапеляційно, розвертається кругом і марширує в мамину палату. Тато Ельза залишаються на місці, терпляче чекаючи киваючи, бо вони перечувають, що зараз усе вирішиться. Бо мама це мама, але вона ще й бабунина донька. Пам'ятаєте того чоловіка в сріблястій машині, якраз перед народженням Ельзи? Тож навіть не думайте зв'язуватися з мамою, коли вона народжує. Минає, мабуть, секунд із 30, і коридор здригається, аж поки картини на стінах не починають доренчати. Приведіть сюди мою доньку, а то я задушу вас стетоскопом і зрівняю лікарню із землею. Вам ясно? Ельза й тато сподівалися, що це займе значно менше 30 секунд, але буквально через 3-4 секунди чується ще один грізний мамин рик. Мені начхати. «Я знайду десь стетускоп у цій лікарні, а потім я вас ним задушу». Мацестра знову виходить у коридор. У неї вже не такий самовпевнений вигляд. З її спини з'являється лікар, який здався Ельзі знайомим. І привітно каже, що цього разу вони, напевно, можуть зробити виняток. Він усміхається Ельзі. Ельза рішуче вдихає і переступає поріг. У мами звідусіль стирчать трубки. Вони обіймаються так міцно, як лише наважується Ельза, щоб випадково яку-небудь трубку не витягти. Вона уявляє, що одна з тих трубок може виявитися електрокабелем і що мама потухне, як ліхтарик, якщо таке трапиться. Мама все гладить і гладить Ельзу по голові. «Мені дуже, дуже шкода твого друга Вурса», – каже вона м'яко. Ельза тихо і так довго сидить на краю маминого ліжка, що в неї висихають щоки, і вона встигає обдумати новий спосіб вимірювання часу. Всі ці вічності й вічності казок стають трохи громісткими. Треба знайти щось не таке складне, наприклад, моргання або змахи крилець кулібрі. Хтось, мабуть, уже таке придумав. Ельза вирішує зазирнути в Вікіпедію, коли повернеться додому. Вона дивиться на маму, яка світиться від щастя. Ельза гладить її руку. Мама накриває її долоню своєю. Я знаю, що я не ідеальна мама Люба. Ельза притискається чолом до чола мами. Не все мусить бути ідеальним, мамо. Вони сидять так близько, що мамені сльози течуть по кінчику Ельзиного носа. Я так багато працюю, Люба. Я сердилась на твою бабусю за те, що її ніколи не було вдома, а тепер я така сама. Ельза витирає обидва їхні носи грифіндорським шарфом. «Жоден супергерой не ідеальний. І це круто!» Мама усміхається. «Ельза теж. Може я тебе про щось запитати?» «Звичайно, можеш», каже мама. «Чим я схожа на твого батька?» Мама вагається. Як вагаються мами, які звикли до того, що можуть передбачити питання своїх дочок, а потім раптом виявляють, що помилялися. Ельза знизує плечима. «Від бабуні я отримала те, що я інакша». І я така ж всезнайка, як тату. І я завжди завершую тим, що лаюся з усіма. Це я отримала теж від бабуні. То що ж я отримала від твого тата? Бабуня мені ніколи про нього нічого не розповідала. Мама ніяк не наважиться відповісти. Ельза напружено супе. Мама кладе руки на Ельзині щоки, а Ельза витирає мамині щоки грифіндорським шерфом. Я думаю, що вона непомітно розповідала тобі про твого дідуся, шепоче мама то чим же я тоді його нагадую? У тебе його сміх. Ельза втягає руки в джемпер і повільно розкачує перед собою порожніми рукавами. Він багато сміявся? Завжди. Завжди, завжди, завжди. Ось чому він любив твою бабусю. Бо вона змушувала його сміятися всіма часточками його тіла. Усіма часточками його душі. Ельза залазить до мами на лікарняне ліжко і лежить там, мабуть, з мільярд змахів крилець кулібрі. Бабоня не була абсолютним лайном, просто вона не була також і абсолютним нелайном. Ельзу мова. Мама вибухає сміхом, і Ельза теж, дідусевим сміхом. А потім вони лежать і довгенько розмовляють про супергероїв. Мама каже, що тепер, коли Ельза стала старшою сестрою, вона повинна пам'ятати, що старші сестри – це завжди кумири для малечі. А це велика влада в руках, велика сила а з великою силою приходить велика відповідальність, шепоче мама. Ельза підскакує і, випнувшись як струна, сідає на ліжку. «Ти читала людину павука?» Я загуглила його, промовляє мама з гордою усмішкою. А потім її обличчя міниться всіма відтінками провини, як буває з мамами, які зрозуміли, що прийшов час розкрити величезну таємницю. «Ельза, моя дорога, перший лист від бабусі». Це не ти його отримала. Був іще один лист перед твоїм. Бабуся дала його мені за день до смерті. У мами такий вигляд, ніби вона стоїть на вишки для стрибків у воду, і всі на неї дивляться, а вона просто вирішує, що не подужує. Але Ельза лише спокійно киває, знизує плечима і гладить маму по щоці, як маленьку дитину, яка не робила шкоди, бо не знає, як краще. «Я знаю, мамо, я знаю!» Мама розгублено кліпає очима. «Що? Ти знаєш? Звідки ти знаєш?» Ельза терпляче зітхає. «Тобто, ну, гаразд. Звісно, мені знадобився якийсь час, щоб це з'ясувати. Але ж це не квантова фізика. По-перше, навіть бабуня не була настільки безвідповідальною, щоб відправити мене на полювання за скарбами, попередньо не повідомивши тобі». І, по-друге, тільки ти і я вміємо водити Рено, бо він трохи не такий, як усі. Я іноді кермувала, коли бабуня їла кебаб, а ти часом водила його, коли бабуня напивалась. Отож, це тільки хтось із нас двох міг припаркувати його в гаражі на місце Брітмарі. І це була не я. А я ж наче не ідіотка, я вмію рахувати. Мама сміється так голосно і так довго, що Ельза починає серйозно турбуватися про кулібрі. Ти знаєш, ти найдотепніша людина, яку я знаю. І Ельза думає авже ж це все чудово, але мамі, очевидно, насправді треба вибиратися звідси й спілкуватися ще з якимись людьми. А що бабуня пише в листі? питає вона. Мама підтискає губи. Вона пише, що просить вибачення. За те, що була поганою матір'ю? Так. Ти прибачила їй? Мама усміхається, і Ельза знову витирає її щоки грифіндорським шерфом. «Мені здається, що я намагаюся простити нас обох. Я схожа на Рено. У мене довгий гальмівний шлях», – шепоче мама. Ельза обнімає її так довго, аж Колібрі вирішує плюнути на це все і летіти у своїх справах. «Твоя бабуся рятувала дітей, бо її саму врятували, коли вона була маленькою, Люба. Я цього не знала, вона написала про це в листі». Вона була сиротою, щепоче мама. Як люди ік, скиває Ельза. «Я так розумію, ти знаєш місце знаходження наступного листа», каже мама з усмішкою. «Достатньо сказати місце», – виправляє Ельза, бо не може втриматися. Але вона таки знає, звісно ж вона знає. І весь час знала. Вона ж не дурна. А ця казка вже точно не найнепередбачуваніша з усіх казок. Мама знову сміється. Сміється, аж поки в палату не заходить, кирбуючи крок сувора медсестра, і каже, що треба все це негайно припиняти, бо в мамі будуть проблеми з трубками. Ельза підводиться. Мама бере її руку і цілує. «Ми вже вибрали ім'я для половинки. Це буде не Ельвір. Ми назвемо його інакше. Ми з Джорджем так вирішили, щойно його побачили. Я думаю, тобі його ім'я сподобається». «Так і є. Ельзі воно подобається». Дуже подобається. Незабаром вона вже стоїть у маленькій кімнаті і дивиться на нього крізь віконне скло. Він лежить у невеликій пластиковій коробці або у великому ланчбоксі. Важко сказати, на що це схоже. На ньому густо поначіплювані трубки, губи в нього сині, а обличчя має такий вигляд, ніби він увесь час біжить проти надзвичайно сильного вітру. Але всі медсестри запевняють Ельзу, що ніякої небезпеки немає. Ельзі це не подобається. Це найперша ознака того, що насправді все це дуже небезпечно. Вона шепоче, склавши долоні рупором і притуливши їх до скла, щоб він почув із того боку. Не бійся, половинку. Тепер у тебе є сестра. І все налагодиться. Усе буде чудово. А потім Ельза переходить на секретну мову. Я намагатимусь не ревнувати тебе. Я ревнувала тебе жахливо довго. Але в мене є друг, якого звуть Альф. Так він зі своїм молодшим братом уже років сто на ножах. Я не хочу, щоб ми сто років були на ножах. Тому я думаю, що нам треба постаратися полюбити одне одного із самого початку. Ти розумієш, про що я? У половинці такий вигляд, наче він розуміє. Ельза притуляється лобом до скла. А ще в тебе є бабуня. Вона супергерой. Коли ми приїдемо додому, я тобі все про неї розкажу. На жаль, я віддала молоко стріл хлопчику, який живе під нами, але я зроблю тобі інший. Я візьму тебе з собою в країну з просоння. Ми будемо ласувати печивом мрійками, і танцювати, і сміятися, і плакати. І будемо хоробрими, і пробачатимемо людей, і літатимемо на хмарках тваринах. А бабуня сидітиме на лавочці в Міамасі, куритиме і чекатиме на нас. І ось одного дня туди забреде гуляючий мій дідусь. Ми почуємо його ще здалеку, бо він сміється всім своїм тілом. Він так багато сміється, що нам, мабуть, доведеться побудувати для нього восьме королівство. Треба буде спитати у вовчого серця, як буде «я сміюсь» мовою його мами. А ще в країні з живе вурс. Ти полюбиш вурса. Немає у світі кращого друга, ніж вурс. Половинка дивиться на неї з пластикової коробки – Ельза витирає скло грифіндорським шарфом. У тебе гарне ім'я, найкраще ім'я. Я розкажу тобі про хлопчика, чим іменем тебе назвали. Він тобі сподобається. Ельза стоїть біля вікна, поки їй не спадає на думку, що як не крути, та ідея з кулібрі була невдалою від самого початку. Такі вона ще трохи повимірює час вічностями і вічностями казок. Бо так простіше. І може тому, що це нагадує їй про бабуню. Перш ніж піти вона супочі половинці, вскладені рупором руки з секретною мовою. Це буде найбільшою пригодою, що ти будеш моїм братом, Гаррі, найбільшою, найбільшою пригодою. Усе виходить так, як і казала бабуня усе йде на лад, усе обіцяє бути чудовим. Коли Ельза повертається в палату, біля маминого ліжка стоїть лікар, якого Ельза, звідкіля знає. Він чекає, не рухаючись, ніби знає, що вона ось ось згадає, де його бачила. І коли до неї нарешті доходить, він усміхається, наче по-іншому, і бути не могло. «Ви бухгалтер», – вигукує Ельза з підозрюю, – а потім додає. «А ще вікарі із церкви. Я бачила вас на бабуниному похороні. Ви були вдягнені як священник». «Я багато хто задоволено відповідає лікар із таким виразом на обличчі, якого при бабуні не було більше ні в кого». «Ще й лікар?» – питає Ельза. Лікар, в першу чергу, каже він і простягає руку, відрекомендовуючись. «Марсель, я був добрим другом твоєї бабусі. А я Ельза. Я так і зрозумів», – усміхається Марсель. «Ви були бабуниним юристом», – каже Ельза, яка каже той, хто згадує деталі телефонних розмов на початку казок. Десь так, у кінці розділу другого. «Я багато, хто повторює Марсель і вручає їй якийсь документ. Це роздруківка з комп'ютера». Грамотно написано, що Ельза розуміє, що писав її Марселя, не бабуня. Але внизу документа видніються кілька слів, написаних бабуниною рукою. Марсель схрестив руки на животі достоту, як Брітмарі. «Твоя бабуся була власником будинку, де ти живеш. Можливо, ти вже про це здогадалася. Вона казала, що виграла його в покер, але я точно не знаю». Ельза читає документ, надуває губи. «І що?» «Тепер він мій? Увесь будинок?» «Твоя мама буде виступати твоїм опікуном, поки тобі не виповниться 18. Але твоя бабуся зробила так, що ти можеш вчинити з будинком усе, що захочеш. Якщо схочеш, то можеш продати квартири в довгострокову оренду. А якщо не схочеш, то ти не зобов'язана цього робити. А навіщо ж ви тоді всім у будинку сказали, що його можна перетворити в довгострокову оренду, якщо всі згодяться?» Якщо ти не згодишся, то технічно згоди всіх не буде. Твоя бабуся була впевнена, що ти зробиш так, як спільно вирішать усі мешканці. І вона також не сумнівалася, що ти не вчиниш з будинком нічого такого, що завдало би шкоди будь-якому його мешканцю. Ось чому вона хотіла переконатися в тому, що ти познайомишся з усіма своїми сусідами перед тим, як побачиш заповіт. Марсель кладе руку їй на плече. Це велика відповідальність, але твоя бабуся заборонила мені віддавати його будь-кому, крім тебе. Сказала, що ти розумніша, ніж усі ті дурні разом у А ще вона завжди повторювала, що королівство складається з людей, які в ньому живуть. Твоя бабуся сказала, що ти це зрозумієш. Кінчиками пальців Ель загладить підпис бабуні в кінці документа. І я розумію. Я можу розповісти тобі про деталі, але контракт дуже складний, люб'язно каже Марсель. Ельза відгортає волосся з обличчя. «Бабуню точно не назвеш простою». Марсель заходиться реготом. «Інакше не скажеш. Заходиться реготом. Це набагато голосніше, ніж просто сміх. Ельзе це дуже подобається». «Та як це може не сподобатися?» «У вас був Роман із бабуною?» – прямо питає вона. Ельзо, – втручається мама, – так схвильовано, що трубки мало не вискакують із неї. Ельза ображено розводить руками. А що такое, якщо я спитаю? Вона вимогливо повертається до Марселя. То був у вас Роман чи ні? Марсель складає руки, киває сумно, але щасливо, як тоді, коли з'їси велику порцію морозива і розуміє, що його вже нема. Вона була коханням мого життя, Ельзо. Вона була коханням життя багатьох чоловіків, і жінок, до речі, теж. А коханням її життя були ви? Марсель замовкає. Це не гнів. Не сум. Відчувається хіба що легка заздрість. Ні, каже він. Це була ти. Це була завжди ти, Люба Ельзо. Марсель простягає руку і ласкаво гладить Ельзу по щуці, як роблять тоді, коли бачать риси коханої людини в очах її онуків. Ельза, мама і документ мовчать упродовж секунд. Вічностей і змахів крилець колібрі. Потім мама торкається Ельзиної руки і старається спитати так, що питання прозвучало не як надзвичайно важливе, а ніби воно щойно спало їй на думку. «А що ти взяла від мене?» Ельза мовчить. У мами пригнічений вигляд. «Я просто, ну, розумієш, ти сказала, що сподкувала певні риси від твоєї бабусі і від тата. І я просто думаю, знаєш...» Мама замовкає. «Ніякові, як матері, котрі раптом розуміють, що вони перейшли ту точку в житті, коли їм потрібно більше від своїх дочок, ніж їхнім дочкам потрібно від них. А Ельза кладе долоні на мамині щок і м'яко каже «Просто все інше, мамо, все інше в мене від тебе». Тато відвозить Ельзу додому. Він вимикає стереосистему в ауді, щоб Ельзі не доводилося слухати його музику. А ще він залишається на ніч у бабуниній квартирі. Вони сплять у шафі. Тут пахне дерев'яними стружками і тут достатньо місця, щоб тато випростився і торкнувся стінок з обох боків пальцями рук і ніг. Ось яка вона ця шафа. Коли тато засинає, Ельза прокрадається сходами вниз. Зупиняється перед візочком, який і досі стоїть біля входу. Вона дивиться на кросфорт на стіні. Хтось заповнив його олівцем. У кожному слові є літера, яка також входить до складу п'ятидовших слів. А в кожному з цих п'яти слів є літера, вписана в клітинку, обведену товщою рамкою, ніж інші. Ельза Ельза дивиться на замок, яким візочок прикріплений до перил Це кодовий замок, але на п'яти коліщатках не цифри, там літери. Вона набирає своє ім'я і відмикає замок, відштовхує візочок. І саме тут вона знаходить бабуниного листа до БРІТМАРІ. 34. Бабуня Україні з не прощаються, просто кажуть «побачимося». Для людей, які живуть в Україні з просоння, важливо, щоб так і було, бо вони вірять, що насправді нічого не вмирає повністю. Воно просто перетворюється на історію, зазнає деяких змін у граматиці, змінюючи час із тепер на тоді. Похорон може тривати тижнями, бо не часто випадає така нагода порозповідати історії. У перший день, як правило, це історії про гори і втрату, та поступово день за днем, ніч за ніч вони перетворюються на історії, які неможливо розказати без реготання. Історія про те, як покійно одного разу прочитала інструкцію застосовувати для обличчя, але не навколо очей на упаковці якогось крему для шкіри, а потім надзвичайно роздратована, зателефонувала виробнику, щоб вказати йому, що обличчя це якраз усе те, що навколо очей. Або як вона наняла дракона карамелізувати вершечки крем для гучної вечірки в замку, але забула перевірити, чи немає в нього часом мнежиттю. Або як вона стояла на балконі в розхристаному халаті, стріляючи в людей із пандбольної рушниці. Ім'я Масті сміялися так голосно, що казки та історії злітали над могилою, як ліхтарики, аж поки всі історії і часи не злилися докупи. Вони сміялися, аж поки кожен не зарубав собі на носі, що саме це ми й лишаємо, коли йдемо. Сміх. Половинка виявився хлопчику. Його назвуть Гаррі. Гордо пояснює Ельза, зчищаючи сніг із каменя. Альф каже, нам пощастило, що він виявився хлопчику. Бо жінки в нашій родині такі схиблені, що вони джерело підвищеної небезпеки. Сміється вона, ставлячи лапки в повітрі і похмуро човгаючи ногами по снігу, як Альф. Мороз кусяє її за щоки. Вона відкусується у відповідь. Тато відкидає сніг і знімає лопатою верхній шар землі. Ельза тугіше зав'язує навколо шиї свій грифіндорський шарф. Висипає прах вурса на бабунину могилу. А зверху товстий шар крихтий з булочок з корицею. Потім вона міцно-міцно-міцно обнімає надгробок і шепоче. Побачимося. Ельза збирається розповісти всі їхні історії – і вже розповідає татові кілька перших, коли вони повільно йдуть до Ауді. А тато слухає. Він прикручує гучність стереосистеми, коли Ельза застрибує всередину. Ельза пильно дивиться на нього. «Ти засмутився вчора, коли я обійняла Джорджа в лікарні?» – питає вона. «Ні». «Я не хочу, щоб ти засмучувався». «Я не засмучуюсь». «Ні крапельки?» – ображено питає Ельза. «А мені можна засмучуватись?» – цікавиться тато. Ти можеш трошки засмутитися, бурмоче Ельза. Гаразд, я трохи засмучений, старається тато, і справді виглядає засмученим. Так ти трохи занадто засмучений. Вибач, каже тато, напруженим голосом. Не роби такий засмучений вигляд, що я аж почуваюся винною. Просто засмутися настільки, щоб не було схоже, що тобі байдуже, пояснює Ельза. Він пробує знову: Тепер ти зовсім не засмучений. «А може, засмочений всередині?» Ельза уважно дивиться на нього, потім поступається. «Діл», – каже вона англійською. Тату нерішучо киває і ледве стримується від зауваження, щоб вона уникала англійських слів, якщо в рідній мові є чудові відповідники. Ельза відчиняє і зачиняє відділ для рукавичу, коли вони їдуть автострадою. «Він досить непоганий, Джордж тобто, «Так, – каже тато». «Я знаю, що ти так не вважаєш», – заперечує Ельза. Джордж непоганий, киває тату, ніби й справді так думає. «То чому ж тоді ми ніколи не святкуємо разом Різдво, роздратовано бурмоча Ельза? Що ти маєш на увазі? Я думала, що ви з Лізет ніколи не приходите до нас на Різдво, бо вам не подобається Джордж. Я нічого не маю проти Джорджа. Але? Але? Але тут не прошується «але», так? Відчувається, що тут якесь еле бурмоче Ельза. Тато зітхає. Але мені здається, що ми з Джорджем зовсім різні з точки зору особистостей, можливо. Він дуже... Кумедний? Тато знову трохи нервується. Я хотів сказати, що він здається дуже легковажним. А ти дуже важковажний? Тато нервово стискає кермо. Може, причина в твоїй мамі? «Може ми не приходимо до вас на Різдво, бо мамі не подобається Лізет?» «То це так?» Татові стає незручно. В бреху не з нього ніякий. «Ні, усі люблять Лізет. І я це добре знаю. Він це каже так, як кажуть про надзвичайні дратівні риси характеру людини, з якою живуть. Ель задовго дивиться на нього, потім питає. «То саме за це Лізет тебе любить, бо ти дуже важковажний?» Тато усміхається». Якщо зовсім чесно, то я не знаю, за що вона мене любить. «А ти її любиш?» – надзвичайно, – каже він, не задумуючись. І враз знову стає зовсім нерішучим. «Ти збираєшся спитати, чому ми з мамою перестали любити одне одного? Я збиралася спитати, чому ви почали. По-твоєму, наш шлюб був таким жохливим?» Ельза знизує плечима. «Я маю на увазі, що ви дуже різні, це і усе». Вона не любить Епл, ну щось таке, а ти, типу, не любиш зоряні війни. Дуже багато людей не люблять зоряні війни. Тато, немає жодної людини, яка не любить зоряні війни, крім тебе. Схоже, татові не хочеться сперечатися з цього приводу. Мислі за також дуже різні, зауважує він. Вона що, любить зоряні війни? Можу визнати, що я її не питав. Як ти міг її про це не спитати? Ми різні по-іншому. Я майже впевнений у цьому. То чому ж ви разом? Може, тому, що ми приймаємо одне одного такими, як є. А з мамою ви намагалися змінити одне одного? Тато нахиляється і цілує її в чоло. Мені страшно, якою мудрою ти іноді буваєш, Люба. Вона напружено кліпає, глибоко дихає, збирає всі сили і шипоче. Ті текстові повідомлення від мами, які ти отримав в останній шкільний день перед різдвяними канікулами, «Про те, що мене не треба забирати, то я їх написала. Я збрехала, бо мені треба було передати один із бабуниних листів. Я знав, перебиває він». Ельза підозріло мружиться, дивлячись на нього. Він усміхається. Граматика була занадто ідеальна, я зразу здогадався. Усе ще падає сніг. Це одна з тих чарівних зим, коли сніг, здається, ніколи не закінчується. І коли Ауді зупиняється перед маминим будинком, Ельза повертається до тата з дуже серйозним обличчям. «Я хочу бувати у вас злізеть частіше, ніж раз на два тижні, навіть якщо ви цього не хочете. Ти, моя дорога, ти можеш бути у нас коли і скільки захочеш. Тато заїкається, зворушений до краю. Ні, тільки через тиждень. Я розумію, що це через те, що я інакше, це порушує вашу сімейну гармонію». Але в мами тепер є половинка. І насправді мама не може робити все весь час, бо ніхто не може бути ідеальним увесь час. Навіть мама. Звідки сімейна гармонія? Звідки ти це взяла? Та так читаю дещо. Ми не хотіли забирати тебе з дому, шепоче він. Бо ви не хотіли забирати мене від мами? Бо ніхто з нас не хотів забирати тебе від твоєї бабуні. Останні слова між ними розчиняються в повітрі і нічого по собі не лишають. Сніжинки так густо падають на лобове скло Ауді, що світ перед ними, наче зник. Ельза стискає тату в руку. Тато стискає Ельзину руку ще сильніше. Батькам важко змиритися з тим, що вони не можуть захистити свою дитину від усього. Дитині теж важко із цим змиритися, каже Ельза, і гладить його по щуці. Він притримує її пальці. «Я суперечлива людина, і я знаю, це робить мене поганим батьком. Мені завжди хотілося, щоб моє життя було більш упорядковане перед тим, як ти почнеш жити в нас подовше. Я думав, для тебе так буде краще. Мабуть, батьки завжди так роблять, переконують себе, що роблять все заради дітей. І нам боляче визнавати, що наші діти дорослішатимуть не чекаючи, поки їхні батьки займаються іншими справами». Ельза шепоче, притулившись чолом до татової долоні. «Тобі не треба бути ідеальним татом, тату, але ти мусиш бути моїм татом, і ти не повинен дозволяти мамі бути більше мамою, ніж ти татом, тільки тому, що вона виявилася супергероєм». Тато заривається носом в її волосся. «Ми просто не хотіли, щоб ти стала такою, як ті діти, в яких є дві сім'ї, і в кожній вони почуваються гостем», – каже він. «Звідки це пирхає Ельза?» Та так читаємо дещо. Як буває з розумними людьми, ти і мама буваєте іноді надзвичайно нерозумними, каже Ельза, а потім усміхається. Але не турбуйся про те, як воно буде, коли ти поживеш зі мною, тату. Обіцяю, що деякі речі ми зможемо зробити нереально над ними. Тату киває і намагається не виказувати спантеличення, коли Ельза заявляє йому, що вони святкуватимуть її день народження вдома у нього злізет бо мама Джорджа половинка ще в лікарні. Він намагається не виказувати збентеження, коли Ельза каже, що вже зателефонувала Лізет і про все домовилась. Але тато стає набагато спокійнішим, коли Ельза пропонує, щоб саме він зробив запрошення. Бо тепер він негайно починає подумки підбирати підхожі шрифти, а шрифти дуже заспокійливо впливають на тата. Вони мають бути готовими сьогодні після обіду, каже Ельза, і тато обіцяє, що так і буде. Насправді, остаточно ці запрошення будуть готові аж у березні, але то вже інша історія. Ельза вже збирається вистрибнути з машини, але оскільки в тата вигляд ще нерішучіший і знервованіший, ніж звичайно, вона вмикає його стерео, що він послухав свою паскудну музику, але ніякої музики не чути, і тільки через дві-три сторінки Ельзу осіває. Це ж остання глава Гаррі Поттера і філософського каменя, нарешті спромагається вона сказати. Це аудіокнига збентежено говорить тато. Ельза не зводить очей зі стереосистеми. Татові руки лежать на кермі, він зосереджений, хоч ауді зараз і не рухається. Коли ти була маленька, ми завжди читали разом. Я завжди знав, який розділ, в якій книжці ти читаєш. Але зараз ти так швидко читаєш і розбираєшся в різних цікавих речах. «Здається, Гаррі Поттер має для тебе велике значення, а я хочу розумітися на тому, що має для тебе велике значення», – каже він розчервонілий, втупившись у клаксон. Ельза мовчить, тато прокашлюється. «Навіть трохи шкода, що ти зараз у таких гарних стосунках із брітмарі, бо поки я слухав цю книжку, мені спало на думку, що за певних обставин я міг би її звати, такого не можна називати. Я подумав, що тебе б це розсмішило». А й справді, трохи шкода, думає Ельза, бо це найсмішніше з того, що тату коли-небудь говорив. Здається, це його збадьорило, бо він поживішав. А ти знаєш, що її фільм про Гаррі Поттера усміхається тато? Ельза поблажливо гладить його по щиці. Татусю, я тебе люблю, справді люблю, але ти зювеш у печері чи що? То ти вже знаєш? питає тато, трохи здивований. Це всі знають, тату. Тато киває. «Я не дуже дивлюся фільми. Може, ми якось подивимося цей фільм про Гаррі Поттера разом? Ти і я. Він дуже довгий. Всього і сім книг, тато, і вісім фільмів, обережно каже Ельза». І тато знову дуже і дуже нервується. Ельза обіймає його і вилазить із Ауді. Сонце відбувається на снігу. Альф товчеться біля входу з лопатою для снігу в руках, намагаючись не підсковзнутися у своїх зношених черевиках. Ельза згадує про традицію в країні спросоння дарувати подарунки на свій день народження і вирішує, що наступного року подарує альфу пару черевиків. Але не цього року, тому що цього року він отримує електродриль. У Брітмарі відчинені двері. На нік відчастий жакет. Ельза бачить у дзеркалі в коридорі, що вона застилає ліжко в спальні, біля порога дві валізи. Брітмарі розправляє останню складку на покривалі глибоко зітхає, повертається і виходить у коридор. Вона дивиться на Ельзу, Ельза на неї, і ніхто з них не наважується щось сказати, аж поки обидві одночасно не вигукують. «У мене для тебе лист». А потім Ельза каже «Що?», а Брід Марі каже «Вибач». В один і той самий момент. Все це дуже збиває з пантелику. «У мене є для вас лист від бабуні. Він був приклеєний до підлоги під візочком біля сходів». Авжеж, авже у мене теж є лист для тебе. Він був у фільтрі барабаної сушарки в пральні. Ельза нахиляє голову, дивиться на валізи. Ви кудись їдете? Брітмарі трохи нервово складає незовиті руки. Їй явно хочеться щось струсити з рукава Ельзеної куртки. Так, куди? Не знаю, зізнається Брітмарі. А що ви робили в пральні? Брітмарі підтискає губи. «Як я могла поїхати, спершу не застеливши ліжки і не почистивши фільтр барабанної сушарки Ельзу? А якщо зі мною щось станеться, коли я поїду? Я не хочу, щоб люди думали, що я варвар якийсь». Ельза усміхається. Брідмарі не усміхається, але Ельза відчуває, що вона, можливо, усміхається всередині. «Це ж ви навчили п'яницю співати ту пісню, коли вона виходила на сходи і кричала, правда?» А потім п'яниця зовсім заспокоювалась і лягала спати. Ваша мати була вчителем співів. І не думаю, що п'яниці можуть просто взяти і заспівати таку пісню. Брід Марі ще сильніше стискає руки. Нервово потирає білу смужку де раніше була обручка. Девіт і перніла любили, коли я співала їм цю пісню, як вони були маленькі. Звичайно, зараз вони цього не пам'ятають, але тоді вона їм дуже подобалась. Справді подобалась». Ви не пам'ла йно, Брітмарі, правда ж? каже Ельза, усміхаючись. Дякую, нерішуче каже Брітмарі, наче їй задали каверзне запитання. А потім вони обмінюються листами. На Ельзаному конверті написано Ельза, а на конверті Брітмарі карга. Брітмарі читає з свого листа вголос, хоч Ельза про це не просила. Ось така вона, Брітмарі. Певна річ, лист довгий, бо бабуня має за що просити вибачення. За всі ці роки у бабуні назбиралося стільки приводів для вибачення перед Бритмарі, що більшості людей і не снилося. Тут і вибачення за витівку зі сніговиком, і вибачення за ворс від ковдри в барабані з сушарці, і вибачення за той випадок, коли бабуня пальнула в Бритмарі з петбольної рушниці, бо вона тільки ної ну її купила і тестувала з балкона. Напевно, одного разу вона вцілила Бритмарі в дупу, коли на Бритмарі була їй найкраща спідниця, а брошка взагалі-то не допоможе, якщо пляма на дупі, бо це якось нецивілізовано носити брошки на дупі. Бабуня пише, що тепер вона це розуміє. Але найбільше вибачення виявилося в самому кінці листа, і коли Брітмарі читає його, у неї словах застрягають у горлі, тому Ельзі доводиться нахилитися і прочитати самі. «Вибачу, я ніколи не казала тобі, що ти заслуговуєш набагато кращого, ніж Кент, тому що це правда». Навіть якщо ти – стара карга. Брідмарі акуратно складає листа, куточок до куточка, а потім дивиться на Ельзу і намагається усміхнутися, як нормальна людина. Ельза гладить її по руці. Бабуня знала, що ви розв'яжете кросфорд на сходах. Брідмарі нервово перебирає в руках бабуниного листа, зовсім розгублена. Звідки ти знаєш, що то була я? Він був заповнений олівцем. Бабуня завжди казала, що ви з тих, хто заправляє всі ліжка перед від'їздом у відпустку, і не заповнює кросфорди ручкою, хіба хильне перед тим дві склянки вина. А я ніколи не бачила, щоб ви пили вино. А потім вона показує на конверт у руках брітмарі. Там іще щось всередині, щось таке, що зеленчить. Брідмарі відриває клейку стрічку, нахиляється над листом, зазирає всередину з таким виглядом, ніби чекає, що звідти зараз вискочить сама бабуня і гаркне «Ва!». А тоді Брідмарі засовує руку всередину і витягає звідти ключі від бабуниного автомобіля. Ельза і Альф допомагають їй з поклажою. Рено заводиться з першої спроби. Брітмарі робить найглибший вдих, який Ельзі коли-небудь доводилося бачити. Ельза встромляє голову всередину з боку пасажира і щосили вирощить, заглушуючи гурки двигуна. «Я люблю людяники і комікси». У Брітмарі такий вигляд, наче вона хоче відповісти, але щось застрягло в її горлі. Тому Ельза всміхається, знизує плечима й додає Я просто так кажу на випадок, що у вас коли-небудь будуть зайві. Схоже, Брітмарі втирає сльози рукавом свого квітчастого жакета. Ельза зачиняє дверцята, і тоді брітмарі від'їжджає. Вона не знає, куди, але вона збирається побачити світ і збирається відчути вітер у своєму волосі. А ще вона збирається розв'язувати всі кросфорди ручкою. Але це вже, як мовиться в усіх казках, зовсім інша історія. Альф стоїть у гаражі і дивиться їй слід ще довго після того, як вона зникає з виду. Він відкидає сніг увесь вечір і майже весь наступний ранок. Ельза сидить у бабуниній шафі. Вона пахне бабунею. Весь дім пахне бабунею. Це якась особливість бабуниного дому. Хай мене хоч 10, 20 чи 30 років ви ніколи не забудете, як він пахне. І конверт із її останнім листом пахне так само, як цей дім. Він пахне тютюном, і мавпою, і кавою, і ліліями, і миними засобами, і шкірою, і гумою, і милом, і алкоголем, і протеїновими батончиками, і м'ятою, і вином, і дерев'яними стружками, і пилюкою, і булочками з корицею і димом, і сумішю для бісквітів, і розтопленою свічкою, і какао-обой, і кухонним рушником, і печивом рійками, і ялинкою, і піцею, і глінтвейном, і картоплею, і меренгами, і парфумами, і арахісовим тортом, і морозивом, і дитиною. Він пахне бабуною. Пахне, як найкраще в того, хто був божевільним у найкращому сенсі слова. Ельзини на ім'я написане на конверті майже красивими літерами і видно, що бабуні справді дуже старалася писати все правильно. Та це в неї не дуже вийшло. Але перші п'ять слів були такими «Пробач, що я мушу померти». І цього дня Ельза пробачає за це свою бабуню. Епілог. Моєму молицарю Ельзі. «Пробач, що я мушу померти. Пробач, що я померла. Пробач, що я постаріла». Пробач, що я залишила тебе і пробач за цей чортів рак. Пробач, що іноді я була більше лайном, ніж не лайном. Я люблю тебе більше, ніж 10 тисяч вічностей казок. Розкажи половинці всі казки. Захищай замок. Захищай своїх друзів, бо вони захищатимуть тебе. Замок тепер твій. Нема нікого хоробрішого і мудрішого і сильнішого, ніж ти. Ти найкраща з нас усіх. Рости велика і будь не така, і не дозволяй нікому говорити тобі, щоб ти не була інакша. Бо всі супергерої не такі. І якщо вони полізуть до тебе битися, то дай їм як слід по Макітрі. Живи і люби, і мрій, і принось нові казки в Міамас. Я буду там чекати. Може, і дідусь теж чорт мене забира, якщо я знаю. Та все одно це буде велика пригода. Пробач, що я була божевільна. Я люблю тебе. Чорт, як я тебе люблю. Бабонен правопис був справді страхітливий. Епілоги в казках – це теж складна річ. Що складніше, ніж закінчення. Бо хоч вони і не зобов'язані давати усі відповіді, буде не дуже гарно, якщо вони піднімуть ще більше питань. Бо коли казка завершується, подальше життя може бути або дуже простим, або дуже складним. Ельза святкує свій восьмий день народження з татом Елізет. Тату випиває три склянки Глінтвейну і танцює танець «Ялинки». Ліза і Ельза дивляться зоріні війни. Лізет знає на пам'ять усі діалоги. Хлопчик із синдромом і його мама теж тут. Вони багато сміються, бо саме так перемагають страх. Мот поче печиво, а Альфа у поганому настрої, а Ленард дарує Лізети татові нову кавуварку. Ленард зауважує, що в кавуварки Лізети тата сила силена кнопок. А от Ленордова краща, бо має всього одну кнопку. Схоже, тато високо оцінює таке спостереження. І все йде на лад. Усе обіцяє бути просто чудовим. Гарі хрестять у маленькій каплиці на цвинтарі, де поховані бабуня і вурс. Мама наполягає, щоб усі вікна були відчинені, хоч на дворі сніжить, щоб усім було видно. То яким я буду в хлопчика, питає вікарій, і бухгалтер, і лікар, і як виявилося, що він ще й підробляє на стороні бібліотекарем. Гарі, каже мама, усміхаючись. Вікарі киває підморгує Ельзі. Чи будуть у дитини хрещені батьки? Ельза голосно пирхає. Не потрібні йому хрещені батьки. У нього є старша сестра. Вона знає, що люди в реальному світі не розуміють таких речей. Але в Міамасі новонароджений не отримує хрещених батьків. Натомість новонароджені отримують сміхотунів. Після батьків дитини, бабоні та ще кількох людей, не таких уже й важливих, як вважала Ельзина бабуся, розповідаючи цю історію Ельзі, Сміхутун – це найважливіша людина в житті дитини в Міамасі. Сміхутуна вибирають не батьки, бо Сміхутуни – це надто серйозно, щоб довірити їх вибір батькам. Вибирає їх сама дитина. Отож, коли в Міамасі народжується дитина, всі друзі сім'ї збираються навколо ліжечка, розповідають казки, кривлять міни, танцюють, співають, жартують. І хто перший розсмішить маля, той і стає сміхутуном. Вони несуть персональну відповідальність за те, щоб дитина сміялася якомога частіше, якомога голосніше, і майже у всіх ситуаціях, особливо в тих ситуаціях, які збивають з пантелику їхніх батьків. Звісно, Ельза дуже добре знає, що їй можуть сказати, мовляв, Гаррі занадто маленький, щоб розуміти, що значить «старша сестра». Але коли вона дивиться на нього в себе на руках, то вони обоє про чудово знають, що саме в цей момент він сміється вперше. Вони повертаються в будинок, де всі й далі живуть своїм життям. Раз на два тижні Альф сідає в таксі, везе Мот і Ленарто у великий будинок, де їм доводиться сидіти в маленькій кімнаті і дуже довго чекати. А потім, коли в маленькі двері заходить сем у супровіді двох дебелих охоронців, Ленард наливає каву, а мод дістає печиво мрійки. Бо мрійки це найважливіше. Багато хто, мабуть, думає, що мод і Ленарду не варто цього робити, і що такі виродки, як сем, не повинні навіть жити, не те, що печиво їсти. І, мабуть, ці люди мають рацію, а може й ні. Але Мод каже, що вона перш за все бабуся по-друге свикруха і по-третє мати. І це те, що роблять бабусі, свикрухі і матері. Вони борються за добро. Але нарп'якаво і погоджується. А Мот почепечив у мрійки, бо коли темрява особливо густа і нестерпно важка, і коли багато всього було невиправно зламано, мод не знає іншої зброї, ніж мрії. Отож так вона і робить. День за днем, мрія за мрією, той каже, що це правильно, інший скаже, що неправильно. І, мабуть, обидва матимуть слушність, тому що життя складне і просте водночас. Тому безпечно не обійтись. Вовче серце повертається додому напередодні Нового року. В поліції вирішили, що то був такий самозахист, хоч усі й знали, що захищав він не себе. Це теж, мабуть, можна вважати і правильним, і неправильним. Він живе у своїй квартирі. Жінка в джинсах живе у своїй, і вони кожен по-своєму роблять те, що можуть. Намагаються вжитися самі з собою, намагаються жити, а не просто існувати. Зустрічаються з іншими людьми, розповідають свої історії. Ніхто не знає, чи зможуть вони таким чином полагодити все, що зламалось у них всередині, але принаймні це шлях до чогось. Це допомагає їм дихати». Щонеділі вони обідають разом із Ельзою, і Гаррі, і мамою, і Джорджем. На обід приходять усі. Іноді до них навідується і зелені очі. Вона на диво добре вміє розповідати історії. А хлопчик із синдромом досі не розмовляє. Зате він навчає їх чудовим танцям. Якось уранці Альф прокидається, бо йому хочеться пити. Він встає, п'є каву і вже збирається знову вкластися спати, аж раптом чує стукіт у двері. Він відчиняє, зробивши чималий квиток кави, довго дивиться на свого брата. Кент дивиться на нього, спираючись на милицю. Я був чортовим ідіотом, бурмоче кент. Так бурмоче Альф. Пальці Кента ще сильніше обхоплюють милицю. Компанія збанкрутувала півроку тому. Вони стоять у напруженій тиші, між ними ціле життя ворожнече, як між братами. Може, вип'єш трохи кави, чи що бурчить Альф, якщо в тебе є готова, бурчить кент. І вони п'ють каву, як брати. Сидять на кухні Альфа і порівнюють поштові листівки від брітмарі, бо вона щотижня пише їм обом. Як роблять такі жінки, як Брітмарі? Раз на місяці досі відбуваються збори мешканців у кімнаті на нижньому поверсі. Всі сперечаються, як завжди, бо це звичайний будинок. Нічого особливого. І ні бабуня, ні Ельза не хотіли б, щоб було інакше. Різдвяні канікули закінчуються, і Ельза повертається до школи. Вона тугіше зав'язує шнурки на кедах і старанно підтягує ремені на рюкзаку, як роблять такі діти, як Ельза, після різдвяних канікул. Але того дня в її класі з'являється Алекс, і вона також інакша. Дівчата стають найкращими подругами так швидко, як буває тільки тоді, коли тобі щойно виповнилося 8 років, і їм більше не треба тікати. Коли їх уперше за ту чверть викликають до директора в кабінет, у Ельзі синець під оком, а в Алекс подряпана на обличчя. Коли директор зітхає і каже мамі Алекс, що вона мусить спробувати вписатися в колектив, мама Алекс намагається швергнути в нього глобусом. Але Ельзина мама виявляється спритнішою. І Ельза завжди буде її любити за це. Минає кілька днів, може кілька тижнів. І ось на дитячих майданчиках і в коридорах навколо Ельзи і Алекс починають збиратися інші не такі діти. Поки їх не стає так багато, що вже більше ніхто не сміє ганятися за ними. Поки вони не перетворюються на цілу армію. Бо якщо не таких багато – то нікому не треба бути нормальним. Восени хлопчик із синдромом іде в перший клас. Коли в школі влаштовують маскарад, він приходить у костюмі принцеси. Купка старших хлопців регочуть і не з нього, поки він не починає плакати. Ельза і Алекс помічають це, відводять його на парковку, і Ельза телефонує татові. Він привозить сумку з новим одягом. Коли вони повертаються назад, то Ельза і Алекс також одягнені як принцеси. Принцеси – люди-павуки. І після цього вони стають супергероями хлопчика. Бо кожен, кому виповнилося сім років, заслуговує на супергероя. А якщо хтось із цим не згоден, то нехай перевірить, чи все в нього гарасти з головою.